Джон Марс. Суджені. Розділ 71. Менді. До нього рідко хто приходить, повідомила молода медсестра, ведучи Менді коридором. Лікарня, в якій перебував Річард, пропахла антисептиком і освіжувачем повітря. Лінолеум на підлозі бездоганно чистий. На стінах репродукції знаменитих акварелей з британськими пейзажами. У кінці коридору простора, яскраво освітлена рекреаційна кімната, в якій Менді вдалося розгледіти пацієнтів на візках. Хтось при тямі, хтось ні. Як давно він тут? – поцікавилася Менді. Десь, здається, десять місяців. Його родина спершу часто навідувалася, але тепер їх майже не видно, на жаль. Вони пояснювали, чому перестали приходити. Ні, але ви здивуєтеся, скількох наших пацієнтів ніхто не відвідує. Про Продекотрих сім'я повністю забула, щойно висадила тут біля воріт. Мені сказали, що родина заборонила приходити сюди річардовим друзям. Сестра кивнула. Це неофіційний наказ, але нас попросили не заохочувати такі візити. Тоді дякую, що прийняли мене. Я не сумніваюся, що ви як його ДНК пара маєте повне право. Спершу Менді списала неприємні відчуття в животі на нерви, а тоді щось різко вдарило зсередини. У відповідь вона підбадьорливо погладила живіт, запевняючи дитинку, що все гаразд. Але потайки її саму жахала її майбутня зустріч із Річардом. Що вона відчує тоді? Гаразд, ось ми й на місці. Медсестра відчинила двері палати. Там є стілець поряд із ліжком, і, будь ласка, говоріть з ним, як звичайно. Як ви спілкувалися б із будь-ким іншим?» Менді зібралася з силами перш ніж зайти до середини і до останнього моменту уникала дивитися в бік ліжка, де лежав Річаб. Він мало нагадував себе на фотографіях у спальні чи в особистій теці на комп'ютері Менді. Красивий, м'язистий, рішучий чоловік, якого вона звикла розглядати і пестити в своїх фантазіях, був тепер тінню самого себе, самій шкіра та кістки що отрималися купи лише завдяки пластиковим трубкам і дихальному апарату. Руки тонкі, як гілочки, під підборіддям подразнення, хтось поголив, надто недбало, Волосся довге і незграбно зачісане на старомодний косий проділ. Шкіра сіра, піжама висить на плечах мішком. Та попри зовнішністі здавлені звуки, котрі виривалися з горлянки, коли вентилятори заганяли кисень у змарніле тіло, Менді ані трохи не сумнівалася, що кохає свого судженого. Вона підтягнула стілець до ліжка і сіла. Що ближче до Річарда, то швидше билося її серце. Тоді інстинктивно нахилилася, щоб узяти за руку, і відчула, наче по жилах пробіг, електричний заряд. «Привіт, Річарде!» – почала Менді тремтливим голосом, не розуміючи, що мусить говорити. «Я Менді». Ти мене не знаєш, але я знаю про тебе багато». Навряд чи вона могла сказати, на що саме зараз очікує. Останні кілька місяців продемонстрували, що неможливе буває можливим. І глибоко в душі вона сподівалася на якесь диво. Може, він відреагує на її голос, запах чи самоприсутність? На жаль, Річард не поворухнувся. «А тут непогано». Продовжила вона, визираючи у вікно на садок довкола лікарні. «Медсестри лагідні. Сподіваюся, вони добре піклуються про тебе». Раптом очі без жодного попередження змокріли, і щойно перша сльоза покотилася щокою, Менді не змогла стримати решти. «Вибач», – схлипувала вона. «Усе мало статися не так. Ми мали побачитися, і ти закохався б у мене, як у кіно». Або як у тих життєвих історіях, що друкують у безглуздих журналах, котрі лежать у лікарняних приймальнях. І навіть знаючи, що в нас уже ніколи такого не буде, я не можу не думати, як воно могло б скластися. Я бозна скільки часу провела, розглядаючи твої старі фотографії і відеозаписи з дитинства. Мені здавалося, я тебе знаю, хоча б вважала, що ти помер. А тепер ми разом, і ти досі живий, і твоя дитина росте в мені. Ця мить мусила би стати найщасливішою в моєму житті, але не стала, бо ти гадки не маєш, хто я така, і навіть не усвідомлюєш, що я тут є. Менді приклала Річардову долоню собі до щоки. Який холодний, подумала, притискаючи до себе, щоб хоч трохи зігріти. Його доторк був не схожим ні на що інше. Так, наче його шкіра злилася з її шкірою, і вона чує, як три серця, його, її власне, і їхньої дитинки б'ються всередині її тіла. А тоді на найкоротшу мить Річардове тіло сіпнулося, немов від удару блискавки. Менді витріщилася, запитуючи себе, чи їй бува не здалося. Але його тіло сіпнулося знову, ніби його серце заводили дефібрилятором. Не в змозі відірвати погляду, вона спостерігала, як Річард заблимав повіками. Спершу повільно, потім усе швидше і швидше. Кутики рота під дихальним апаратом ледь помітно піднялися. Менді затамувала подих, очікуючи, поки його зіниці сфокусуються на її обличчі вперше. Це вона. Та мить, на яку вона так чекала. Менді вибігла з кімнати в коридор, відчайдушно шукаючи лікарів. «Річард Тейлор! Він щойно поворушився!» – випалила вона до розгубленої медсестри. «Покличте кого-небудь!» «Поворушився?» – перепитала медсестра. Так, я поклала його руку собі на обличчя, тоді він сіпнувся тілом і розплющив очі. Будь ласка, покличте лікаря. Здається, він прокидається. Розділ 72. Крістофер. Рівно 82 дні Крістофер балансував між своєю місією з убивства 30 жінок та стосунками з Еммі, котрі все міцнішали. Приділяти час обом було непросто, особливо зважаючи на те, що Крістофер та Емі проводили разом кожен другий вечір та вихідні. Відтак він не мав особливої нагоди, як раніше слідкувати за життям тих п'яти жінок, що залишалися. Він перевіряв комп'ютери, коли це було можливо. Час від часу йому доводилося підливати в напої Емі невелику кількість пропофолу, що він придбав через Дарквеб. Завдяки одній такій дозі партнерка могла провести в непритомності до семи годин. Це давало змогу без відволікань проводити свої домашні дослідження до самого ранку. Або, як це сталося з 24 та 25, прикінчити жінку до того, як Емі прокинеться з головним болем. Емі першою несміливо промовила слово на букву «К». Вельми здивувавши Крістофера одного ранку, коли вони вигулювали собаку її сестри в Гемстед-парку, Оскар, рудий кошлатий бордер тер'єр, залишився у Емі на тиждень, поки її сестра поїхала в відпустку, і хоч Хрістофер не розумів, нащо люди заводять домашніх тварин, йому подобалося, як вони виглядали втрьох під час тривалих спільних прогулянок рука об руку. Він відповів, що кохає її також, і на відміну від попередніх разів, коли говорив партнеркам про своє кохання лише з метою щось від них отримати, цього разу він і справді це відчував. Крістофер навіть дозволив собі помріяти, як воно буде, коли вони житимуть разом до кінця своїх днів. Можливо, якось вони заведуть власного собаку, чи придбають будиночок у малівничому селі, згодом одружаться і створять сім'ю. Усе, що він раніше вважав непотрібним і непривабливим, раптом видавалося дуже і дуже ймовірним. Усе через те, що знайшов свою ДНК-пару. Коли Емі не було поруч, Крістофер часом мимоволі згадував про неї. Коли вона була неподалік, переживав відчуття, які можна порівняти лише з кайфом від убивства. Точніше з тим кайфом, що переживав від убивств кілька місяців тому, на самому початку, адже зараз усе інакше. Усе змінилося через Емі. Через неї йому лоскотало шкіру навіть тоді, коли вона не торкалася. Очі самі собою всміхалися, коли він слідував за нею поглядом по кімнаті. Крістофер жадав тих майбутніх ночей, коли проєкт нарешті буде завершено і ніщо не заважатиме спільному часу з Емі, навіть сам акт убивства не приносив більше тієї радості, що раніше. Останні судомні вдихи жінок, що раніше лунали музикою для вух, тепер означали просто кінець. Повернення до будинку попередньої жертви, щоби залишити фотокартку наступної перетворилося на неприємний обов'язок. Усі справи, до яких не було залучено Емі, стали тягарем. Вони жили доволі окремішнім життям, ані він, ані вона не розповідали одне про одного третім особам. Крістофер не знав людей, яких міг би назвати друзями, але брехав Емі, що університетські товариші всі роз'їхалися, тому тепер із ними складно бачитися регулярно. Направду, він ніколи не відвідував університет а єдиними людьми, з якими бачився час від часу, були двійко його старших братів. Утім, навіть під дулом пістолета він не зміг би пригадати імен усіх п'ятьох племінників і племінниць, як і того, хто чиїм нащадком був. Емі також не повідомляла про Крістофера жодному зі своїх родичів. Вона пояснила це тим, що батьки і старші брати надміру захищали її, найменшу дитину в сім'ї та єдину дівчину і не схвалювали її небезпечної роботи поліціянткою. Вони не розуміли, чому вона досі не виявила бажання одружитися, звільнитися, народити дітей і займатися ними. «А я хочу пропрацювати ще принаймні роки за три», – говорила вона. «Мої батьки належать до іншого покоління, тому не замовляли аналіз. Але вірять у ДНК пари. Якщо я їм скажу, що знайшла свого судженого, вони дуже на нас тиснутимуть. Згодом я їм про все розповім». «А твої колеги знають про мене?» – поцікавився Крістофер, потейки сподіваючись, що вона вихваляється своїм багатим вродливим бойфрендом, котрого її колеги так шукають і не можуть знайти. «Вони знають, що я в стосунках, але я не говорила нікому, що це так серйозно. Я воліла б мати свою маленьку таємницю». За посмішкою Крістофер приховав розчарування. Бешкетна сторона його особистості прагнула познайомитися з її колегами особливо тим, хто розслідував його справу. Він уявив, з яким задоволенням тиснутиме їхні руки, а вони й не підозрюватимуть, що так наблизилися до вбивці, за яким полюють. «Нічого», – відказав він. «Кожен із нас має свою маленьку таємницю». Розділ 73. Джейд. Минуло майже два тижні після Кевінового похорону, і Джейд починала все більше задихатися від життя в тісному просторі ферми його батьків. Коли бачиш, як хтось помирає таким молодим, це водночас розбиває серце і надихає. Кевін відчайдушно прагнув жити повним життям, але його позбавили такої нагоди, і найкращим способом віддати йому шану буде перегорнути сторінку життя і сповна віддатися найкращим принадам світу. Кевін не залишив жодного заповіту, та й не нажив багато речей. Але батьки запропонували Джейд повернути орендовану машину та поїхати в заплановану подорож східним узбережжям Австралії на старому позашляховику Кевіна. «Буде так, наче він поряд із тобою», – сказав Ден. Джейд збиралася зупинятися не в готелях, а в хостелах. Так вона спілкуватиметься з людьми свого віку і нарешті на власному досвіді переживе ті пригоди, яким заздрила коли її університетські подружки поїхали мандрувати Америкою. Вона гадала, що п'яти тижнів достатньо, аби побачити все, що хоче. Опісля вона завезе Кевінів позашляховик назад, попрощається ще раз, тепер востаннє, з його родиною, і повернеться до Англії. Але, прибувши додому, вона не стане просто продовжувати колишнє життя. Нинішня Джейд ні за що не дозволить собі такого. Вона почне нове. Якщо Кевінова смерть її чомусь і навчила, так це тому, що в життя слід проживати, а не споглядати на відстані. Відколи минув похорон, Марк уперто відмовлявся визнавати присутність Джейд поряд. Це ранило. Вона незмінно підтримувала його батьків, коли тим треба було поплакати. Проте з Марком не розділила жодного емоційного моменту, крім тих перших хвилин після Кевінової смерті. Але перебувати поряд із ним їй було не до снаги. Щоразу, як вона бачила Марка або навіть просто відчувала його присутність, Джейд доводилося боротися з бажанням задати йому чосу або кинутися в обійми. Фейерверки від одного лише погляду на нього нікуди не ділися. Щоразу, коли він перекидав тюки сіна для корів або закінчував день плаванням у басейні, і коли їй здавалося, що він не бачить, Джейд крадькома милувалася його кремезною статурою та сильними м'язами. Джейд і сама звикла охолоджуватися в басейні перед сном. За цим задоволенням вона точно сумуватиме, коли вирушить у свою подорож. Слід також визнати, що нічні купання вона затіяла в надії побути з Марком. Утім, поки що марній. Та одного вечора, перетнувши дистанцію чотири рази і перевертаючись під водою, щоб зайти на п'ятий заплив, Джейд запримітила знайомий силует з іншого боку басейну. Марк стояв під розкритим парасолем, поглинаючи поглядом кожен її рух. Джейд зупинилася і витерла краплі хлорованої води з очей, аби пересвідчитися, що його увага їй не привиділася. А тоді стала навшпиньки на дно басейна, і вони витріщалися одне на одного в тиші, аж поки їй не урвався терпець. «Чого ти хочеш від мене?» – крикнула вона. «Нічого», – зі здивованим виразом обличчя відповів Марк. Чому тоді вилупився? Я не вилупився. Ти ігноруєш мене цілими днями, не говориш до мене ані слова, тікаєш із кімнати, щойно я заходжу. Ти явно маєш щось проти мене, а тепер стоїш і витріщайся, як я плаваю. Як же ти мене дістав, чувак? останнє запитую, чого ти від мене хочеш? Марк якийсь час продовжував мовчки виразно дивитися, а тоді відкрив рота, спробував щось сказати і зупинився. Потім розвернувся, щоб піти, і знову зупинився. Джейд спостерігала, як він знімає футболку через голову і кидає на землю. А тоді він пірнув і поплив до неї під водою, зупинившись майже упритул до її талії. Ставши на ноги, нахилив голову і поцілував. Спершу несміливо, а тоді все більш пристрасно. У Джейд запаморочилося в голові, коли вона відчула дотик Маркових губ. Очей не стала заплющувати, так хотілося бачити вираз жаги на його обличчі. Джейд цілувала Марка з такою ж пристрастю, що й він її. Притиснувшись і обхопивши його тіло руками, вона подушечками пальців відчувала електричні розряди, проводячи ними по його спині вгору і вниз. Коли вони нарешті відпустили одне одного, Джейд зробила крок назад і глянула Марку у вічі. «Чому саме зараз? Чому чекав усі ці тижні?» «Бо батьки сказали, що ти скоро поїдеш». Він провів долоною по своєму мокрому волосю. «Я не можу тебе відпустити, так і не пізнавши те, за чим сумуватиму решту життя». І перш ніж Джейд знайшла, що відповісти, Марк розвернувся і поплив до краю басейна. Підтягнувся і виліз із води, а тоді пішов до будинку, лишаючи її саму. Не маючи ані найменшої гадки, що щойно сталося, Джейд заплющила очі, і її тіло поволі опустилося на дно басейну. Розділ 74. Нік. «Як давно ти знаєш про свою вагітність?» Нік намагався говорити якомога спокійнішим голосом. Він міряв кроками їхню колишню квартиру, схрестивши на грудях руки, Салі у вільному вовняному светрі сиділа на дивані, поклавши долоні на живіт. «Дізналася пару тижнів тому», – тихо відповіла вона. «Чому не сказала нічого раніше? У тебе була така нагода». «Що я мала говорити?» «Ой, до речі, Ніко, я знаю, що в тебе є хлопець, але я вагітна від тебе». Але чому ти дочекалася моменту перед самим моїм відльотом до Нової Зеландії? Майже можна запідозрити, ніби ти хочеш втримати мене тут. Салі сердито зиркнула на колишнього нареченого. «Іди нахер, Ніку! Світ не обертається довкола тебе і твого довбаного любовного життя. Мені пофіг на тебе, мені не пофіг на ту штуку, що в мені росте. Не треба було тобі казати». «Тоді й чому ж ти сказала?» Тому що не знаю, чи впораюся із цим сама. Тому що, як би я не хотіла бути сильною, я не настільки сильна. Тому що я подумала, що ти маєш право знати, перш ніж я прийму рішення». «Яке рішення?» «Ніку, ну ти ж не ідіот. Ти розумієш, про що я. Я не впевнена, що матиму бажання і сили впоратися з усіма труднощами життя мами-одиначки. Ти не можеш його позбутися». «Серйозно?» не можеш. «І що ти мені зробиш?» Нік не очікував на таку ядучу відповідь. Схоже, Салі тяжко переживала самотність. «Ти про що?» «Про те, що ти не маєш права говорити мені, що робити». Втратив його, коли кинув мене заради іншого. «Ти ж сама погодилася, що вибору в мене немає. Сама сказала мені йти. Це було до того, як я дізналася, що матиму дитину, що ти мені зробив дитину». «Я тобі зробив. Ти не забула, що для цього двоє потрібно?» «Я не забула, як ти не злазив із мене у Брюге? Це тоді сталося? О, Боже, Салі, це ж було сто років тому. Як ти не дізналася раніше?» «Коли дізналася, то порахувала термін, і все зійшлося», – пирхнула вона. «Ну, тепер уже ясно, що дарма я не послухала своєї інтуїції і розповіла тобі». Якийсь егоїстичний голосок у середині Ніка вторував Саллі. Краще було б їй не розповідати нічого. Тоді Нік полетів би на протилежний бік планети в блаженному невіданні. «Сел, що я маю зробити?» «Нічого ти не маєш робити. Я просто хотіла, щоб ти знав». Саллі підвела погляд. «Я гадала, що ти захочеш учинити, як порядна людина, але бачу, що помилялася». Я сама з усім впораюся. Проте Нік розумів, що сумління не дозволить йому нічого не робити. Я не хочу, щоб ти робила аборт. І я не хочу, Ніку, але тут або одне, або інше. Або ти залишайся тут, і ми знаходимо спосіб розгребсти це лайно, або ти їдеш і робиш, що хочеш, а я тоді роблю, що мушу. Обирай. Розділ 75. Еллі. Еллі з Дімом продовжували звичайне повсякденне життя, так, ніби в їхньому світі геть нічого не змінилося. З якого боку не подивися, вони були звичайно щасливою парою. За одним винятком. Еллі знала, що її стосунки з ДНК парою – облуда. Щоранку о 5.30 Андрей забирав Еллі з Тімового будинку і віз на роботу до Лондона. А щовечора Тім готував їм їсти. Тоді вони або влаштовувалися разом подивитися фільм, що, втім, записав на супутниковому телеприймачі, або занурювалися кожний у свій онлайн світ на планшетах. Еллі лютувала, що закохалася в чоловіка, котрий щось від неї приховує. Перш ніж побачити, як він на камеру промовляє Привіт, Еллі. Якась крихітна її частинка чіплялася за надію, що його брехня про матір має якесь невинне пояснення, ну, приміром він дізнався, що та працювала на Еллі лише після того як почалися їхні стосунки, або він і сам нічого про це не знав. Утім, запис «Камери безпеки» підтвердив інтуїцію Еллі. У Тімі та його мотивах не було ані крихти невинності. Усе, що він робить, ретельно, вивірено і сплановано. Єдине запитання, що палало в думках – чому? Вона знала, що Тім лише нещодавно зареєструвався в застосунку ДНК пара, інакше дізналася б про нього раніше. Тим не менше, він приходив на співбесіду більше року тому. «Журналісту підпіллі? Шпигун компанії-конкурента? Може, йому просто пощастило бути з нею сумісним?» Теорія аж надто неймовірна, але Еллі відчайдушно прагнула знайти альтернативне пояснення. Одне Еллі знала точно. Колись задовго до їхньої першої зустрічі Тім передбачив, що вона знайде запис – і підготував якийсь іще невідомий їй еншпіль. І поки вона точно не з'ясує, що саме він приховує, їхні удавані стосунки триватимуть. Для Еллі зняли номер у лондонському готелі «Сохо», і щойно вона зайшла у скляні двері, провели на третій поверх. Вона поспішила всередину, перш ніж папераці її впізнають. Андрей торував шлях попереду, а обабіч від Еллі ішли двоє його співробітників яким повідомили про ускладнення з Тімом. Еллі не погодилася на пропозицію Андрея видобути всю інформацію з Тіма силою і відкинула його наполегливу вимогу порвати з Тімом усі зв'язки. Пріоритетом для неї було докопатися до істини, не вдаючись до насильницьких методів, і Еллі затято йшла до цієї мети. Утім, вона дала згоду носити тривожну кнопку, коли Тім перебував поряд, на порозі розкішного сучасного номера її зустріла Ула, допомігши зняти куртку. За столом у кімнаті сиділи жінка та троє чоловіків, яких Еллі не впізнавала. Знявши сонячні окуляри, Еллі до них приєдналася. «Еллі, познайомтеся з Трейсі Фентон і її командою – Джейсоном, Беном і Джеком», – мовила Ула. «Ми замовили їм дізнатися про тімове минуле». Еллі ніколи не зустрічалася з командою детективів, до яких зверталася її компанія. Їхня діяльність порушувала багато законів про приватність, інформаційну безпеку, але Еллі не зважала. Адже успіх нинішнього розслідування був для неї вкрай важливим. «Почнімо», – спокійно почала Трейсі, розкриваючи розкладені на столі кольорові теки. Її зовнішність трохи дивувала Еллі. Враховуючи особливість роботи, голова детективної служби мала напрочуд непримітний вигляд, скидаючись на добродушну матусю. Але говорила прямо і діловито. Насамперед, хочу з усією щирістю вибачитися від імені всієї команди за те, що пропустили гол першого разу. На жаль, часовий проміжок, у який ми взялися виконати роботу, не дозволяв провести поглиблене розслідування. Хоч це, звісно, не виправдання. «Я особисто запевняю, що такого більше не повториться». Еллі кивнула, але не стала виявляти жодних ознак того, що пробачила помилку. «Подробиць про життя вашого нареченого надзвичайно мало, і, на нашу думку, він ретельно приховував своє минуле». Продовжила трейсі, і вже на цих словах Еллі відчула, як її шлунок затягується у вузол. Аби зберегти видимість незворушності, вона вперлася каблуками в кивену. Але ось, що ми знайшли на нинішній момент. Тімоті Гант, справжнє ім'я Меттю Горд, народився в Сент-Ніоці, Кембриджшер, у Саманти та Майкла Вордів. Він говорив, що не знає батька. Вони були одружені? Так, кивнула Тресі, передаючи через стіл копії свідоцтв про шлюб та про народження. Інших дітей у пари не було. Меттю вчився в Кембриджі до 16 років. Результати державних іспитів середні. Ми не можемо з точністю встановити, чи продовжував він навчання в університеті. Тим часом його батьки розлучилися вісім років тому, після 26 років шлюбу. Обоє одружилися вдруге, і його мати загинула під час пожежі, коли згорів її будинок в Аундлі, Нортгемптоншир. Патологоанатом назвав причину смерті як димом. Резюме, що Меттью посилав вам раніше, містить низку вигаданих компаній, про які нічого не відомо. Ми не можемо знайти жодної інформації про його нинішнього роботодавця. Отже, майже 20 років Тіма, тобто Меттью не існувало. Скидається на те. Він стер усі сліди свого життя. Тресі розкрила другу теку і передала Елі ще один стосик роздруківок і фотографій. «У вашому житті Тімоті з'являється вперше, коли приходить на співбесіду. До цієї дати ми не знайшли про нього жодних свідчень. Усе, що ми встановили в ході першого розслідування, виявилося вигаданим, сфабрикованим або зміненим. Ми поспілкувалися з його товаришами по футбольній команді. Він долучився до них усього рік тому, але уникає участі в публічних заходах. Ніхто з них нічого про нього не знає». Але якби ми взяли його на роботу, ми б, напевне, виявили, що його резюме і рекомендації – фальшивка. Безсумнівно. Тоді слід припустити, що він приходив на співбесіду з єдиною метою – отримати доступ до будівлі. Подивитися у камеру і мовити одними губами моє ім'я, сподіваючись, що колись пізніше я це побачу. Він грає в довгу гру, але ми поки не можемо з певністю сказати, навіщо. Еллі похитала головою, Якщо ви кажете, що не можете знайти нинішнього роботодавця, то чим він займається, коли щодня говорить, що їздить на роботу? Я можу зібрати оперативників, щоб за ним простежили, якщо ви вважаєте за потрібне. А що його батько, він досі живий? Живий, але перебуває в клініці для жертв інсульту в Галбрайте, Шотландія. Друга дружина нещодавно померла. Директор клініки каже, що він втратив здатність говорити. І ви нічого більше не змогли встановити про Тіма, навіть за його ДНК? Нічого. Навіть прогнавши його фотографію через систему розпізнавання образів, інформацію про його ДНК видалено з бази даних компанії, але ми провели пошук за відбитками пальців, що зняли у вашому помешканні. На жаль, не виявили нічого. Він ніби залишив нам слід із хлібних крихточок, який веде лише в напрямку, яким він хоче вас провести. Біс його роздере прошепотіла Еллі, відкидаючись на спинку крісла. Блузку просякло потом на спині і під пахвами. Нігті вгризалися в шкіряні бильця. Усе, чого вона боялася про свого нареченого, виявилося правдою. Тільки ще гіршою, ніж вона сподівалася. Тім не тільки був її ДНК парою. Він був її смертельним ворогом. Раптом Еллі усвідомила, що в кімнаті панує тиша, а її погляду старанно уникають всі присутні. Вона почувалася обманутою та приниженою. Її підлеглі, певно, за спиною посміюються з довірливої багатійки. Еллі звелася на ноги, вдягла сонячні окуляри та куртку і подякувала Трисі та команді. А тоді швидкою ходою пішла геть у супроводі Ули та Андрея. Поки її везли назад в офіс, оминаючи скупчення лондонського ранкового трафіку, розпач Еллі поступився місцем злості, Її зратили і позбавили майбутнього, і Еллі лютувала через це. Її коханого Тіма забрав якийсь незнайомець із потаємними лихими намірами. На той час, коли автомобіль подолав усі затори через лондонський міст і привіз її до офісу в хмарочусі Шард, Елі уже заходилася кидати Улі наказ за наказом, поки та гарячково клацала щось на своєму айпаді. Слід було поміняти всі замки і коди доступу в маєтку змінити номер мобільного телефона і особисту електронну адресу, видалити всі повідомлення від Тіма і спільні фотографії, стерти будь-який слід, що між ними щось колись було. Коли ліфт підіймав її на затишну височину 71-го поверху, Елі перебирала в голові плани розмови з Тімом. Зрештою, вона вирішила, що діятиме вже цього вечора. Повернеться до нього додому і звернеться до Андрея та команди, щоб з їхньою допомогою видобути правду. І байдуже на методи, які доведеться для цього застосувати. На жаль, супротивник позбавив її ефекту несподіванки. Щойно Еллі зачинила за собою двері офісу, як побачила в кімнаті Тіма власною персоною. Той сидів у її робочому кріслі, закинувши ноги на стіл. «Ну що, Елсі, як гадаєш, чи не настав час серйозно поговорити?» Його обличчям розповзалася широка посмішка.